Книга Іова Розділ тридцять Я вчинив умову з моїми очима, Щоб на дівицю й не дивились, І яка доля з висоти від Бога, Яка спадщина від всесильного з неба. Чи ж не погибель для безбожних, чи ж не нещастя лиходіям, чи ж він доріг моїх не бачить, чи ж він не лічить усіх моїх кроків? Чи ж я ходив колись у неправді, чи мої ноги бігли за обманом? Хай мене зважить на вазі правдивій, хай розпізнає Бог мою невинність. Коли ж мій крок ізхибив з дороги? і моє серце ходило слідом за очима, коли до рук моїх прилипла якась пляма, то хай я сію, їсть хтось інший, і пагінці мої хай будуть вирвані з корінням. А коли якась жінка звела моє серце, коли я робив засідку під дверима мого ближнього, то нехай моя жінка для другого меле, інші нехай злягають з нею, бо це безславний вчинок. Переступ, що під суд підпадає, вогонь, що пожирає до загуби, що весь мій урожай нищить дощенту. Якщо я правом мого раба легковажив, чи рабині, як вони правувалися зо мною, то що чинитиму, коли Бог встане та розслідить? Що йому я відповім? Хіба не той, що створив мене, створив і його в лоні? Хіба ж не той самий сотворив нас в утробі? Хіба відмовляв я злиденним того, чого вони бажали, або тьмарив очі вдовиці? Хіба я сам з'їдав мій шматок хліба? Хіба не їв його і сиротина? Та ж я з мого дитинства плекав її, неначе батько, водив її вже зло на матері моєї. Коли я бачив бідолаху без одежі, чи злидаря, який не мав нічим укритись, хіба мене не благословляли його стегна? Хіба він вовною з моїх овець? не грівся. А коли на сироту здіймав я руку, бо бачив оборонця мого в брамі, то хай відпаде в мене від плеча моє рамено, і хай моя рука відломиться від ліктя, бо страх Божий упав би на мене, і перед величу його не міг би я встоятись. Коли б на золото я покладав свою надію, коли б до щирого золота казав «Ти – моя безпека», коли б я тішився моїм великим статком, рукою моєю багато назбиравши, коли б дивився я на сонце, як воно сяє та як пливе величний місяць і тайкома пускав моє серце збудити і цілував устами мою руку, це був би теж тяжкий переступ. Бо я відрікся Бога, що на небі. Чи я радів з нещастям мого супротивника? Чи веселився я, як його спіткало лихо? Я, що устам моїм не дозволяв грішити, домагаючись його життя з прокльоном, хіба челядь мого шатра не говорила? Кого ж він не носитив м'ясом? Чужинець не спав ніколи на вулиці. Перехожому я відчиняв мої двері. Чи ж я ховав, як то звичайно люди, мої переступи, скривав у грудях мої хиби? Бо боявся великої юрби, лякався погорди кревних, тому мовчав і не наважився підійти до дверей. О, коли б уже хтось та мене переслухав, Ось мій знак. Хай відповість мені всесильний, що ж до книги, що написав мій позивайло, то я носитиму її на плечах в себе. Я покладу її, немов вінець, на себе. Я виявлю йому всі мої кроки, неначе князь наближусь я до нього. Якщо кричало проти мене моє поле і разом з ним плакали його борозни, бо я його врожай з'їдав без грошей, смутив життя його робітників, то хай замість пшениці вродять будяки, замість ячменю бур'яни.